Az esőt felszárítani Úgy sem tudod A selet megfordítani Úgy sem tudod Ujjait közül a kor Úgy száll, és a perc hordja el, azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon, azért vannak a jó barátok, hogy az eltűn boldogságot. Visszaidészék, egy házos alkonyon, az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudom. az érzést elhallgattatni.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 Visszaidézzék Egy fázus Alkonyom Azért vannak a jó barátok Hogy a rég elvesztett álmot Visszahoznák néket Majd egy szép napon Azért vannak a jó Visszaidézik egy fázus alkonyol. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűn boldogságot visszaidézik egy fázus alkunyú. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István, Harkó Rozs és Tevecseri Tamás. Boldog új évet kívánok mindenkinek! És Boldog új évet! <gül> Először el szeretném mondani, hogy Máté Péterrel kezdtük, azért vannak a Jóbarátok című számmal, és e e e ezt én választottam, és még egy pár Jó, e e e hasonló mondani valójú számot választatom, amit még a műsorban hallhatnak majd, ezek mind a barátságról szólnak. Most átadom a szót Istvánnak. Igen, na most én tőled azért megkérdezném, hogy te azért választottad ezeket a számokat, hogy ez a négy ember barátságba lesz, vagy van egy mással? Tökéletesen kitaláltad. Köszönöm szépen, és én ennek nagyon örülök, hiszen... Mi nem vetélytársakat hívtunk ide fél évvel ezelőtt, hanem olyan barátokat, akik, akik ugyanolyan szinten fogják ezt csinálni, mint ahogy mi is csináltuk, és már ma is nagyon közel állnak ehhez hozzá. De hát nyilván valamennyi tapasztalat még ehhez kell, de minden esetre én úgy érzem, hogy ez az elmúlt fél év, ez az elvárásainkat, és úgy... Te, te nem így mondja. Így van, fölülmondta, mint Irdiko, és néhányszor Szilágyi Ákos is megjelent, és is beszélt. A barátság megvan délelőtt a református templomban, amikor azt mondta a úr, hogy békesség legyen köztünk mindenkor, akkor egymás szemébe néztük, és mondtuk, békesség, jó? Irdiko azt mondta, hogy 5 óra akkor is megvan. Okay. Folytasuk a műsorot, István kérlek Igen, na most a Tamás a, rátette a Facebookra hogy az első részben a szilveszterről szilveszteri népszokásokról lesz szó és hát mivel ezeket a történelmi dolgokat én szoktam mondani az adásba, úgyhogy rám került erre a sor. December 21-e az év utolsó napja, ez első Szent Szilveszter pápa emlékünnepe, bár ő maga nem túl jelentős személyiség uralkodásának ideje 314-től 335 a kereszténység történetének első nagy fordulója, a római birodalom akkori uralkodója, nagy Konstantin császár nem csak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévét emelték. A néphagyomány és a városi folklór óév bucsúztató szokásai viszont egyszerűen az évfordulójához kapcsolódnak. Az év kezdet minden népnép -nép bizonyos jelképes, elválasztó, szerencse és bőséghozó praktikákkal jár. Ilyen volt a magyar nép szokása szerint az óév jelképező szalmabáb földbetemetése, vízbehajítása, ez a tél temetés. Az öregember maszkot viselő legények játékos kikorbácsolása, ez a tél kiverése, vagy az óév kiharangozása. A bőtermés biztosító gonoszűző szokások közé tartoznak a lármás állarcos felvonulások, kántálások, vagy pedig, ami tegnap a Times Square-en történt, vagy tegnap előtt este. Ez a modern. Balhézás, úgy írja itt ez a leírás, azt mondja, szilveszteréi körúti balhézás előzményei ezek. A szilveszteri helyesebben újévi szerencsejelképek, a kéményseprő, levélű lóhere, patkó, lencse, főleg malac, szintén régi szokások. A hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi gyarapodást varázsol. A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis kitúrja a szerencsét, sőt, kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantáljuk a szerencsénket a következő évre. A lábasjószág csirke vagy tyúk fogyasztás azonban tilos, mert ez hátrafelé rúg, kapar, elkaparja a szerencsénket. A szerencse pogácsáról még annyit úgy készül, hogy a sima pogácsák egyikének a közepébe érmet teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy a pogácsa még az évben elfogjon. A szilveszteri napon tilos a mosás, a teregetés, tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük vele a szerencsét a házból. Azt tartják, hogy a szilveszteri álom beteljesedik, így nem ulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk időt egy jós, jós álomra is. Hát ennyit a szilveszteri népszokásokból. Az esemény naptárban azért csak egy mondatot Petőfi Sándor szilveszteri éjszaka született, és majd talán ebbe a hónapban még róla is meg fogunk emlékezni, de mai napot arra szántuk, hogy mi négyen összejövünk, és egymást kikérdezzük. És, és hangoskodunk. Hangoskodunk, és a kedvenc CD-nket, mulatos CD-t vagy kabaré részleteteket teszünk be. Én most beteszem a kazallászlónak két mulatos énekét. Remek. Táncolni fogunk itt közben. Lakon, mert még a sokkal apo, megyek az utva felé, senki se mondja, gyerek, csak a drág a feleségem, ívet ot vele han elnyitet néél vele Imentten egy menyi gére denygéől Vagyok, a vadám makrágja vagyok, én is nem a téged szidá, már az ottas korra a vica, lefeküznék a parkjára, hogy új a skin, már vagy sajtókaramakrágja. a palad csindad, a, a palad ha eléged sütünk másat, szeretőd is kapom század. Ha eléged sütünk másat, szeretőd is kapom szállat. Kedves hallgatóink, én körkérdéseket szeretnék feltenni a kedves kollégáknak. Az első, mi jut arról eszetek be, hogy a vörösból tisztán szeretem, a fehéret piszkosul? <gül> <gül> Kit szeretnél először, hogy válaszoljon? Tamás, van ötleted? <gül> hát nekem erről az jut a szembe, hogy egyszer talán piszkosul, berúgtam, de annyira, hogy nem tudtam megkülönböztetni, hogy pirosat vagy fehéret iszett. <gül> nekem ez annyira tetszik, hogy én is tudok szólni. Piszkosul. Hát a, a vörös bort nagyon szeretem. Piszkosul, nem ah. tudom a sört, de mindegy, szóval mindegy. mindegy <gül> a azt csak tisztán szerette Göte a bort, hogy egyáltalán az a, jutott nekem erről eszembe. A eszem. versennyi irodalmi körvezetőjét hallják, kedves Göte? Jaj, jaj, a versennyi. <gül> én most, most habaré most nem versenünk, csak Göte de. szerette nagyon a bort. Uh -huh. Tisztán, és azt mondta, hogy csak a hülyék iszák vízzel Ez jutott eszembe. Ja, azt de ugyanakkor viszont hallgatóinkat emlékeztetem arra, hogy a vörös martirol beszéltünk az elmúlt alkalommal, és akkor említettem, nem két héttel ezelőtt, múlt héten karácsony volt, két héttel ezelőtt, és akkor említettem, hogy ő adta meg a fröcsnek a nevét, Ez és igaz. én is egyetértek vele, én is a fehérbort, azt szódával szeretem, és a, igen, mert uh, Spritzernek hívták, és magyarosította ő fröccsre. Van -e még kérdés. Nincsen az ja. Jó. Egyelőre. A szerelmes párok Mert újra divat a romantika Szól régi zongora Gombos harmonika, Sok tévé ez Óbuda Jöjjön óbuda Így szól a régi dal, A kert helységben sramlé, Ott táncol sok fiatal Ó menj, Kedves emlék, elmegyünk együtt oda, meg kell újra nézni, hogy milyen módon. Számlik el, nem hódít, ter csak más haritmus, mint ré. Abzós ringlivel hozzá, friss vírislivel, kocsma van még elé, Nem kell a hangos jazz, sláger, lesz sok szép új melódia. Kis házak, nagy házak és szerelmes párok, vertojra, divat, a romantika. Szól régi zonkora, gombos harmónika, sok tévé ezó Kedves hallgatóink, most egy verset szeretnék felolvasni, bakik nélkül magamnak kívánok sok sikert. Bence Imre, édes, ékes apanyelvünk. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót, ám de tóból tavat lesz, nem pedig lentót. tót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek, nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek. Amint hogy a cső nem csők, magyar földön csövek. Anyós kérdé, van két vőm, ezek talán vövek? Azt se tudom mi a cső. Egyes számú szöveg. Cóka adják százával jó, ez benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó, bablevesed lehet sós, némely vinkó savas, nem lehet az utca hús, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, győrött, pécsett, Szegeden, mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Adj sebész ki, agyat műt, otthon ír egy művet. Fűt használ a műtéthez, nem pedig lent tüvet. Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet. Vágy fűti a műtős nőt, a műtőt a fűtő. Nyáron nyír a tüzelőt, télen nyárral fűt ő. Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették, minnyájunkat leültették. Foglár, bogán fogjuk van, nosza, tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszökhet a fogjuk. Elröppenhet fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk. Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője, öt perc múlva jöj a neje, s elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretet tettetett, reggelenként kávéjukba rút, szereket tettet. Helyes, kedves helység bonyhád, hol a konyhád helyiség. Nemekből vagy igenekből született a nemiség. Mekában egy kába ürge, kába kőbe lövet, országának nevében a követ, követ, követ. Morcos úr, a hivatalnok beszél hideg s ridegen, néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen. Szegény a terítőjét szavát részek, szegiszegi, szegi, Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve a keserű pirulát. Mit válaszol a fiátot, fiát vagy a fiúját? Ingyen strandra lányok mentek, minden előítélettől mentek. Este felé arra mentek, én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget. Megtanultam, hogy két fél alkot is garantál egészséget. Harminc nyarat megértem, mint a dinje megértem, anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hiba mentes mentő vagyok, szőket szapartján mentem, díszmagyarom vízbe esett, díszes mentén menten mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent is, meg lent is lent. Kikent, kifent, késküszűrűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kocka újfent fordul, újfent fordul, Fent a lent és lent is fent Hajmás kérem pultok körül Körözött egy körözött Hagymalapult kosarában Meg egy adag kőrözött Fölvágós a közép hátvét, Három csatárt fölvágott Hát belőle Vajon mi lesz? Fasírté vagy fölvágott Díbirkozó győzött tussal Nevét írják vörös tussal, Lezuhanyzott meleg tussal, primás várja forró tussal Határidőt szabott áron Árat venne szabott áron, Átvág áron, hat hat áron, Kitartásod meghat áron. Felment, fölment, tejfel, tejföl. Ne is folytas barátom, elsülett az angyom lánya A felemás korláton. Magyarország olyan ország, Hol a nemes nemtelen, Lábasodnak nincsen lába, Aki szemes, szemtelen. A csinos néha csintalan, Szarvatlan a szarvas, Magos, lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Darusz áll a darújáros lesz a darús darvas. Rábcsáló a mérget eszi, engem ez a méreg. Gerinces vagy rovar netán a féreg. Egyesben a vakondokok vakond, avagy vakondok. Hasonlóképp helyes lesz a kanon, meg a kanonok. Némileg vagy nemileg, gyakori a gixer. Kedves, egesz, segedre köszönt a svéd mikszer, Arabdiák magolja tevéd, tévéd, téved, merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek. Pisti így szól, kimosta anyukám a kádat, viszonzásul kimossa anyukád a kámot. Óvadások ragoznak, enyém, enyéd, enyé, nem tudják, hogy helyesen tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv remélem meggyőztelek, barátom. Külön, leges, legszebb nyelv kerekevilágon. Bravo! <gül> Sikerült! Gyöngyvéd, van nálam két oldal nyelvtörő. Szeretnéd azokat is? Nem, ezt azért szerettem, mert Csinikovics belesült a 80-as években egy humorfesztiválon, és én is bele is, ezért most már ugyanazon a szinten szeretném képzelni magamat, már az sosem ezt Fantasztikus az ez a Nagyon magyar jó. nyelv, de én most szeretnék újra ajánlani önöknek egy barátságról szóló számot. Ez Presser, de katona Kláritól a nagy találkozás. következő körkérdésem, szoktatok-e fogadalmat tenni? Én nagyon szívesen elkezdem a választ, de először szeretném kérni, Udikó, hogy te válaszold meg, ezt a kérdést először. Hogy Hát, így szilveszter nem szoktam fogadalmakat tenni, mert tudom, hogy az, az csak azért, mert szilveszter van, azért ez az nem fog tartós lenni, vagy nem lesz tartós, vagy igazán magyarul is beszéljek, viszont... Volt egy fogadalmam 1995-ben, februárjában, megkérdeztem az agyamat, hogy mélyen, hogy ö, le tudok-e szokni a kávézásról. És először azt válaszolta az agyam, hogy nem, de úgy két hét múlva azt mondta, hogy igen, most elég erős vagy, és azóta nem isztam kávét. Te szegény. És ez így is nem, megszokta. Szerintem az, az ember hogy a megszokja, hogy amit tényleg szeretne elfogadni, azt hozzá. De az és, annyira rossz az a kávé, most én ezt meg. Nem, csak mindig fáj tőle a fejem túl ja, tulajdonképpen is. nem, akkor, szorban, akkor februárban jobb fogad megfogadni akkor valamit, mert akkor meg... ha a választ, Talán akkor jobb. Jobb. Én igazából nem szoktam megfogadni újévkor semmit. Már úgy értem, hogy nincsen újévű fogadalmam. Gyönyvér! Én újévi fogadalom? Hát én már decemberben készülök arra, hogy na most aztán jövőtől. Aztán, sikerül-e? Hát ezt nem tudom. Millió ilyen van, de egy nagy nincs. Hát, mm -hmm. Millió kicsi van. Igen. Igen, én is így gondolom, hogy nem a szilveszterre. A Szilveszter az a mulatozásnak az ideje, nem pedig arra, hogy fogadalmakat tegyünk. Én is szinte hetente, vagy naponta is fogadalmakat teszek, vagy. Most majd gyalogolok egy órát, úszom fél órát, meg minden de aztán végül valahogy a nehéz betartani hát a ezeket. Te mindig megcsinálod, én nem szoktam, ja. tehát én fogom ezután. No. Hát kis részben valóban így van. Hát én azért egy-két fogadalmat én is szoktam tenni, például szeretnék javítani a magyar beszédemen, Az és elve? ezért... Hát egyszer nekem arra. Jó. Például azon. És... <síns> Ehhez hozzátartozik az is, hogy az internet segítségével hallgatok elég sok minden Magyarországról. Például a szilveszteri kabaré hallgattam a Kossuth Rádiótól, nagyon um, élvezetes volt, nem tudom, érdikó volt rá időt, hogy hallgassd, vagy módot? volt volna, de nem hallgattam. Valami mást esetleg? Hát az az igazság, hogy az elmúlt 7-8 napban, amit egyben az én éves szabadságom is volt mondhatni, passzívra kapcsoltam, Szókincsem leginkább a, otthon is a, a kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánokra, illetve a köszönöm nektek és szófordulatokra korlátozódott családi szinten, pedig a nagyon szeretlek kislányom, és a helyzettől függően ennek változatai fordultak elő a leggyakrabban. Viszont azt gondolom, hogy az új év első napjának rádió műsorában úgy illik, hogy legyen vidámság is, és magunknak is sziporkázni kellene, ahogy azt hiszem, hogy ez is. Hát Igen, Na, Próbálom, De nekem nem megy annyira, mint például a fanyar humorú Galla Miklósnak, akinek sikerült meghallgatnom a a szilveszteri televízió műsorából egy részt, hogy abból euh, olloztam és hallgassunk meg ezt. Rekeszizmokat előkészíteni kérem. Nagyon-nagyon. Valójában tulajdonképpen nem itt kellene tartózkodnom, csak azért jöttem, mert szóltak, hogy önök itt lesznek.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 mesztelenül vacsorázik. Én ugyan nem értem, hogy mi lehet az összefüggés, de gondoltam, mit veszthetek Kipróbálom. És bejött, már az előétel előtt kizavartak az étterem. Na szóval, a második születésnapomon igen, csak mert rádöbbentem, hogy mindössze egyetlen esztendő alatt megduplázódott az életkorom. S kiszámítottam, hogy ha ez így megy tovább, akkor a nyolcadik szülinapomon már 128 éves leszek. Mi legyen a gyerek neve? Ha gondatlanok vagyunk, nem vigyázunk, könnyen előfordulhat, hogy nem születik gyerekünk.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 Bánkúti csütörtök, Endrődi december, Kaposvári sajnos, Horvát abba, Kertész vele, Kovács törülköző, Sipos vakolat, Szalai vonat, Szántó progresszív rok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 Ha a gyerek nevével a szómágiát gyakorolva, mint egy megjósoljuk annak jövőjét. Siker, vagyon, nyeremény, boldog, halljaj, helyre csütöttünk! -tyu. Továbbá. Az a helyre -tyu, Az volt milyen jó? Köszönöm szépen. Továbbá lány nevek esetében az e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 fiúd, téged visszatír magam, én fiúd. Az volt a szép időn, az volt a jó időn, az volt az extra kass, elő, elő. kérnak a fél Az volt a szép idő, az volt a jó idő, az volt az extra kac előt, előt! Make that makes it easy to do the boy. Sárga a mosoly, sietek a babá. kedves hallgatóink a sok mániám közül a régi mániámat hallották, éjjel az Omnibus tetején és 46-os sárga villamoson. Ezek, ezek a számok azok, amelyekkel én valóban mulatni szoktam, és van egy pár rádió hallgatónk, aki nagyon szereti ezeket, és be szoktak telefonálni, hogy jaj, de jó, hát most ezekből hallottak hármat és majd, ha legközelebb alkalmam lesz, még játszok nek ezekből a mulatósokból. Most beszélgessünk. Jó, körkérdés következik, ne féljetek. Mi az, ami a tavalyi évről az elsőre az eszünkbe jut? Akár rádióadásról akik legyünk őszinték vagy bármi. Tamás? Hát, um, rádiós problémák azok mindig vannak, itt a technika ördöge mindig közbeszól a dolgokban de uh, attól függetlenül Nekem talán ami legbonyolultabb tud lenni, az az, amikor ugye egy olyan tollódás van, jönnek, vannak előttünk ugye az írek, utánunk, ezek és a spanyolok, és uh, tolnak minket ki, vagy tolnak minket be. Szóval, szóval igaz, ezek, a legnagyobb, szépen, ezek a legnagyobb problémáim. Meg a telefon, ugye, ami nem szóval. szabadna megszólalni az adás közben, de sajnos ez mindig megszólal. Igen, neked Te én csak annyit mondok, hogy örülök, hogy a fenekünk alatt szép van, előttünk mikrofon, és mindez ingyen. Thank you very much, Red Girls. <gül> <gül> Így van. I igen, de hát persze néha azért lefagy a, a tovább közvetítő állomás, vagy valami egyéb, úgyhogy... A gyöngyvér itt 21 éve van a rádióban, én 15 éve, és most fordult elő először ősszel, hogy a televízió idejött, és föl akarta venni a mi adásunkat, mi van, mi van. és itt bekapcsoljuk, és minden 10 perccel később indított, mint ahogyan kellett volna, mert kiderült, hogy egy, csak az interneten ment ki az adás, és nem ment ki rendesen. Hát szóval így, így jártunk, de, is, de igen, volt még egy, amikor jött a Szilágyi Ákos, és úgy vette föl a CD-jére, hogy nem volt kompatibilis, vagyis nem értették meg egymást a, a kiadónak, a, a, bocsánat, a, az adóállomásnak a computereivel nem értették meg egymást. Ilyen sokáig tart, amíg az ember felkészül ezzel a, a, egy rádió műsorra, és akkor nem, nem jön. Hát igen, ebben, én most, most találok bele ebben, nem magamról akarok beszélni, István, valóban felkészül, ezt látom, hogy ő mennyire komolyan csinálja, és jó Biztos, te is felkészülsz, hogy hát annyira spontán jön. Én, én nem, hogy spontán jön, de én általában vele csinálom a rádió műsort, és én általában verset é. olvasok vagy szöveget, é. de ő valóban sokat készül rá. Most a, most a Baki klóvot szól, hát 1987-ről akarok én szólni egy nagyon rövid félmondatot. A múlt évben nem tudom, szóval Baki, hát igen, a tévések nem tudták felvenni, de 87-ben itt egyedül ülök a stúdióban, akkor 5-től 7-ig volt az adás, azt hiszem, és egyedül csináltam, akkor 2 óra volt, és nyár volt, és egyedül vagyok, villámlás minden, és egyszer csak rájöttem, hogy tiszta magamnak beszélek itt. Egyedül az adó régen nem működik, mert belecsapott a villámat. Azóta nagyon modernek vagyunk, meg minden, de csak el akartam mondani, hogy óskáro interjúról beszéltem, meg feltettem a lemezt, akkor lemezek voltak, azóta lényeg itt, meg minden. És akkor mesélem, hogy Kóskároly bácsit személyesen ismét, és rájövök, hogy magamnak mesélem, aminek nincs értelme mert én már tudom. <gül> Na, Na, ezt... <gül> én emlékszem, hogy teljesen tévedésből kétszer adtam le a citromizi-banánt is. Ha hát, ott a szerettem volna, emlékszel Tamásra. Aztán második alkalomra Legessék. kiamítottam a számot a CD-n, de a papíron a listán nem. Úgyhogy még egyszer a citromízű banánt. Évetkezett. Na most, hallgassunk zenét? Jó. Akkor következik a hotelmentől eredetileg a Hungáriai Neketel, most az Irigy hónai mirigy paródiáját halljuk erről a számról. <Szorítan> Kézhetünk kémésem a sorba. Együtt a csapat sosem volt harag A cukorsziruptól a padló is ragam Ó, oh, a banda a bitangyo, A big most az új szenzáció Szemem a, táskol, a kis haver, Amit most hallasz attól is kiver Az aranytojás Pipi, a, celt, a hálátlan szandír, a bodnár, a tilla, most Csóbi-Csóbi, Császper, Csóbi, a pongo, az messze teker. Ó, oh, negyedül maradtam, hajfestékre egy vagyont kiadtam, nem jött be nekem sajnos a brék, protézisemen gyűlik a lepedék. Szefrend volt, rég volt, igaz sem volt. Ó, még a vízcsaból is ez folyt. és ismét a bandát, a nagy testvérem által a számát, kellett a reklám, eljött a Robi, a Nova, a Sisi, és a kicsi ricsi, ricsi ó, A dolly is piszak, jó! És Piszok, nélkül 115 kiló! Ha jól megy a buli, a bevétel jó, zsebbe ugrik 16 millió. Marha jó. Ez a vigiboki, ez a vigiboki. Te inkább két itt itt a veszel, de konceptjegyet mégis megveszel. Kedves hallgatóink, akkor most egy kabaré részlet következik, ugye? Igen, Köhámiz Zoltántól a kutyásink. Ki vagyok a költöző veszettől, saját inggel dolgozom. Mondják barátaim, hogy ők is szeretik ezt a retro hullámot, hogy így előveszik a régi cuccokat, csak nekem nem volt más korszakom. Mindig így néztem ki. Életemben egy ingem volt, amit egyszer megdísértek, óvodában volt egy kutyás ingem, ami ami úgy kutyás, hogy mindenhol, de körbe kutyás, így a kalléra is felfutott, meg a manzsettára is, és anyagában kutyás, ezt meg. Arra egyszer egy óvónő azt mondta, hogy Zoli, szép az inged. De nem az, hogy te az inged, tehát ideig nem jutottunk el, sose az inget szép. Egy ilyen 27 éven keresztül melegített belülről, hogy nem, nem tudok öltözködni, de egyszer volt egy Inget. Hazamentem, elmondtam anyámnak, azt mondta, szóltunk, hogy dicsérjék meg, mert nem akartad fölvenni. Így dobdig össze egy világ. Tulajdonképpen. Találkoztam egy emberre, szembe szembeült az utcán, azt mondta: Tetszik ez a műsor, csak nem tudja, hogy lehet rá szavazni. Olyan műsor nincs is, hogy nem lehet szavazni. Az nem is műsor, szóval ezt kéne csinálni a Híradóban is, hogy ma így győztesünk, a kis bandás születtek a Pécsi Állatkedve, és továbbította a holnapi Híradóra is. Valószínűleg, valószínűleg ez kell, hogy legyen. Most a, a cigarettáról derült ki, hogy polóniban a cigarettával, nem tudom, kihalt a a cigaretta. Most már nem az lesz kirándulás utána anyu nem azt mondja, hogy lehely rám, nem egy ilyen Gergely Müller számlálóra. Megy még a gyereken teljes védőruhába, mint így itt fogadták a nagyszobába. De meg lesz a kifogás, hogy ettől nyaltam, vagy pakson a ásítottam, az lehet csak. Van egy haveron, mindig le akar szokni a dohányzást, csak borrasztóan ideges, ilyen nyugtató teákat iszik. Legutóbb annyit hívott, úgy megnyugodott, azt mondta, nem baj, hogy dohányzik. Én meg szeretném kérdezni Ildikot valamiről, amiről ő, már, ő már beszélt, és lehet, hogy ő is kérdezni akar, de most elébe vágok, hogy, hogy milyen problémák vannak, miközben rádió műsorhoz keres anyagot, mert azt hiszem, hogy ez mindenkit érdekel Á, talán mi fog, amire fog válaszolni most. Igen, nekem amit. az a legnagyobb problém. rengeteg időbe telik, lehet, hogy még a gyakorlatlanságom eredménye is, de rengeteg időbe telik, mire összeállítok egy, egy rádioműsorot, amire azt mondom, hogy na, ez azt hiszem jó lesz. És amikor keresem az anyagokat hozzá, akár zenei anyagokat, akár kabarétréfákat, hiszem van a, az én saját műsoromban egy olyan rész, hogy... Ö, ö, mondhatni, kabaré részletek, vagy nem is tudom, nem jut eszembe, hogy mi a címe, de úgy szoktam bevezetni, hogy a nevetés a legjobb orvosság, és akkor uh, próbálok nem csak régi, rég múlt ezred, évezredből előszedni kabaré céfákat hanem kortárs, kiváló, fiatal, olyan is van, igen, kiváló, új, fiatal humoristáknak a, a produkcióit behozni, ide a rádióműsorban, és akkor felfedezek szinte mindig egy-egy trágárszót, csúnya szót, amit nem fogok leadni a rádióban, nem adhatok, illetve nem is szeretnék leadni. Ez az legnagyobb bosszúságom. Egyébként az előbb beszéltünk egy kis arról, hogy uh, uh, itt a rádióműsorban, amíg folyik a műsor, milyen kis uh, bosszantó tényezők vannak, most éppen az van. Úgyhogy ö, legyenek a kezdős hallottok. Ha film filmkamera és a kedves közösségünk nézni ezt valahol, akkor itt áll mellettünk a kedves, ö, Amerika alatti országból ö, lévő rádiós, aki éppen rakosgatja és kapcsolgatja a valóját, úgyhogy mi onnan már eltudracolódunk meg. De mi tudjuk kezelni Igen. ezt a dolgot, és Igen. most és mi és nagy rendőr viccek, a gyereke. Azért, hogy mégis Zsarukról szóljon a dolog, elhatároztam, hogy én soha az életbe színpadról hülye rendőrvicszet nem mondok. Okosat meg nem ismerek, úgy, hogy néhányat akarjátok, hogy néhány rendőrvicszet elmondjak, igen? Szabad? Na, ha nem szabad, akkor is elmondom, most már benned. A rendőrőrmester azt mondja, gyerekek, mai óránk ismeret ismeretbővítés. Első dolog a halmaz állapot, változás. Világos, hogy mindenki értse. Kovács Honvéd, föláll, Halmazállapotváltozást változást magyarázom, figyelje, mondjuk maga megszületett, halmazállapot. Megnő, meghal, eltemedik. Kinő nő a sírján egy szál fű, azt megeszi a tehén. Majd kirak néhány lepényt, én arra megyek, belelépek, s azt hely Kovács fiam, Kovács fiam, de megváltozott. Érti, Kovács? Örmester úr, jelentem, értem. Na, akkor ismételje meg. Őrmester úr, megszületik, megnő, meghal, eltemetik. Kinő a sírján egyszár fű, rehél, elegeli. Kirak egy nagy szép lepényt. Én arra megyek, belelépek, s azt mondom, őrmester úr, maga semmit sem változott. Most figyeljen ide, Kovács, most nagyon fontos, logikai feladat következik. Figyeljen mindenki az osztályon. Tudja maga mi a logika? Figyeljen, Kovács. Jelentem, nem tudok, Na figyeljen. Van magának otthon akváriuma? Jelentem, van. Na figyeljen ide, ez logikus. Ha van akváriuma, az azt jelenti, hogy maga szereti a halakat, szereti az állatokat. Logikus. De szereti a természetet, a jó életet, a jó nőket. Tehát logikus, ha van akváriuma, akkor maga nem buzi, érti, Kovács? Jelentem, én értem, de a szomszédem nem ért, a magyarázza el ne. Figyelj ide, géza. van neked logikus, amit mondok, van neked akváriumod? Nincs, akkor te buzi vagy. Kedves hallgatóink, sajnos az idő nagyon szalad előre, még egy négy perces énekszám lesz, és előtte szeretnénk elbúcsúzni, mindenkinek boldog új évet kívánni, és remélem, hogy ezután is fogják hallgatni a magyar rádióadásokat vasárnap délután 5 órakor. A következő műsort. Devecseri Tamás kollégám fogja vezetni. Igen, lesz egy vendégem is, Bischof Csilla, egy és táplálkozási szaktanácsadó. Úgyhogy nagyon érdekes kérdések lesznek, és remélem nagyon érdekes és okos válaszok. Igen, Igen és két hét múlva Rózsil Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzunk önöktől, búcsúzik Sohár István. Arkúgyőnyvér, Rózsil És Devecseri Tamás, és a legutolsó számot legyenek szívesek meghallgatni Zalatnaitól, mindig kell egy barát. Viszont ahol viszont